Čitani svetog evangelja po Mateju. Bogu vrijeme ono. pristupi Isus. Isus u neki mladić pokonimo se i reče: učitelju blagi, ko je dobro da učinim, da imam život vječni? A on mu reče, što me zoveš blagi? Niko nije blago, osim jednoga Boga. A ako želiš ući, u život drži se zapovijesti, reče koje? A Isus reče, ne ubi, ne učini preljubov, ne ukradim, Ne svjedoči lažno, poštuj oca i mater I ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe Reče mu mladić, sve ovo sačuva kod mladosti svoje Šta mi još nedostaje Reče mu Isus, ako hoćeš savršen da budeš Idi prodaj sve što imaš I podaj si no masima, imaćeš blago na nebo, pa hajde sa mnom. Ako da mu, ako da ču mladić sreć, potiđe žalostan, je imađaše mnogo imanja. A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem, da je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Jo pet vam kažem, lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li boga tome ući u carstvo Božije. A kada to čuše učenici, čudja se veoma govoreći, ko se dafte može spasti? A Isus, pogledavši u njih reče: "Ljudi mojojemu nemoguće, a Boguje sve. Огоще. Огоще. Огоще. Danas, braće i sestre, naša sveta crkva predaj nas od jednog praznika i prenosi u naručje drugog. A za koji dan prenosi u naručje majke Božje? I zaista, ako dublje ne zarunimo, ako snage srca ne saberemo, nećemo moći da se snađemo. Nećemo moći da pratimo život crkve. Život u izobiru, braće i sestre, svaki dan, velike porcije, velika izlivanja milosti, svjetlosti, ljubavi Bože. A mi sebični, gordi, samo o sebi misleći, ne možemo takav ambijent da uđemo, ne možemo njemu da živimo, postaje nam tijesno, naporno i mučno. Kako će jedan sebičan čovjek da živi u crkvi Hristovoj, I kako će jedan negoista da živi u domu čoveko ljubivog Boga, koji želi da se svi ljudi spasu, koji je iz ljubavi stvorio čovjeka, koji je iz ljubavi pokrenuo svoje božansko objeće na stvaranje iz ničega, da bi mogao milost da izlije da bi mnogi mogli da brožeństwo i zajmete se njim Nizbog čovjek drugog nije stvorio ni zbog čovjek drugog nismo stvoreni to je cilj naših života početak naših života je čovjeko ljubav i milost božnja A pogledajmo gdje smo završili, braće i sestri. U čoveko ljubljuju milosti, koji su u isto vrijeme i sile Božija. Je Bogu milost i silan. Mi stvoreni i iskodište imamo, a pogledajte gdje smo završili. U egoizmu, u gordosti i u sebičnosti. I kao takvi, braće i sestre, u crkvi ne možemo da živimo, u crkvi nam je teško i naporno. Gordom čovjeku i u crkvi gore nego džavom. Zato gordih i nema u crkvi. Zato i mi ovakvi gordi tako teško i sa velikim naporom obstajemo stalno moraju da nas podsjećaju, uvoreju kao da nema dovoljno motiva nego stalno neka podsjećanja stalno neki postovi pravila, zapovijest a pravila postoje braće i sestre postovi postoje zapovijesti postoje zakon postoji kanoni postoje zabrane postoje ne kao cilj i sluština našeg života i postojanja nego kao podsjetnici na naše slabosti i rana jer onome koji ljubi Boga za njega nema više pravila i nema zakona mjerenje njegovog života je ljubav zakon njegovog života je ljubav prema Bogu I prema bližnjim, takvom čovjeku nema potrebe da objašnjavaš, sve mu je jasno i sve dobro čini i uskladuje sa voljom Božijom. I današnji praznik, braće i sestre, svetoga preobraženja, tačnije njegovog godanja, poziva nas... Sve, zajedno sa svetim apostolima da se ne odmičujemo od crkve da ne idemo od nje ako smo i bili odvojeni od nje ako smo urutali izvan nje vođeni raznim važnim vodičima krećući se na osnovu lažnih mapa podmetnutih, upačenih mapa Evo danas škole pune važnih mapa, sve važni putevi i svi u an vode, u pakao i u naručje Ćalov, jer tamođe se ime Božije ne ispovijeda, gdje se ne slavi Sveta Trojica, Otac, Sin i Sveti Duh, gdje se ne slavi praznici Božije, gdje nema mjesta za svjetlost preobraženje, гје нема мјеста ни потребе за свјетлоћу вас крсери, гје се дух свети, дух утешителј, дух истине, дух мудрости, не призива, а тамо је јасно које, и ко учи, и ко мапе даје, и јасно је је тај пут води. Без опзира давје школа, било који други програм, Vaspitni, politički, ekonomski, socijalni, religiozni, sportski, muzički, kulturni. Ako nema imena Božije, sve je to, brađe i sestre, propaz i laž. Tu kompromise nema. Današnji praznik i svjetlost praznika... Govore nam da se od crkve ne odvajamo, braći i sestre, jer u njoj imamo sve, ali baš sve. Što to znači sve? Sve što nam je potrebno. Nemamo cigarete, braći i sestre. Nemamo narkotike. Nemamo pornografiju, Nemamo sujetu. Nemamo kulturu svjetsku i umjetnost demonsku. Nemamo muziku ovoga svijeta, nemamo pamet ovoga svijeta, nemamo ni njegovu silu. Nema ni obmane, ni zla u kojem svijet leži i valja se. Nemamo hranu kojom se pacovi hrane. Nemamo ovdje ni svinje da ne hranimo, braće i sestre. Ovdje Mi strasti ne možemo da zadovoljimo. Ovdje nema ni jedna jedina mrlica za naše strasti. Pa kako onda imamo sve? Imamo sve što nam je potrebno, braći i sese, kao ljudima Bože, kao hrišćanima, kao onima koji su ka vječnosti krenuli, kojima je vječnost potrebna. Ne kao neka abstraktna ideja i kao neka nejasna oblast bez granica u koju ulazimo kako ko oće i na koji način oće, nego vječnost koja nam se ponudila i koja nam se otkrila u Sinu Božije, ova pločenom Bogu, Gospodu Isusu na zarećaninu, sinu Božje i sinu Djevinu, onoga koga nam je pravoslavna crkva propovjedala, onoga koga nam ona i dan danas propovijeda i kako me nas priziva. Ako mi uopšte čujemo njen glas, o čemu crkva govori, braće i sestre, našta nas ona pozivati? smo li se zapitali nekad da vidimo da mnogi od nas i ne slušaju šta nam se priča nekad i uzavut pričati što kaže apostol Pavel uzavut crkva govori klimamo glavama gledamo u pravcu onove koji govori uši vise na glavi ali ono unutrašnji uko ne čuje ono je na lini ne na jednoj ...nego na hiljadu linija. I priča, priča, priča. Unutrašnje oči gledaju desetom pravcu. kozna koga? kozna čime su oduševljene i u koga zaljubljene? Volja usmjerena je izbačena iz koseka zapovijesti Hristovi. I onda zavud pričamo za ovu dopustu vi propovijedaju za ovce se sjebe sije na asfalt za ovud biser pred svinje povijemo braće i sestre uvijek ima i biće do kraja svijete oni koji zavoga i traže i koji Gospodu u crkvi na ocet je crkva sveta onima drine На них мисли, ниховој души даје залогај и необходну храну, и у полукама, и у светим кајмах, и них призива и бодри да останују у цркви и да се не плашу. Свети празник преоброжения, поред много тога што нам даје, нуди и откривају. Poučava, braćo i sestri, nas i sveti apostole poučuju, da se ne plašimo kad dođe vrijeme stradanja, kad dođe vrijeme iskušenja ili ispitivanja vjere i kod pojedinaca i kod naroda. Ne smijemo nikada zaboravimo tavorsku svjetlost i tavorsko bogojavljenje. Jer je previše moćno, braće i sestre, da bi se zaboravilo. Koji je jedno ali unutrašnjim sluhom, čuo i unutrašnjim vidom ugledao svjetlo stavora, ne smije da je zaboravio, i sestre. Ne može. I ovaj praznik i sva preobraženje, nije zaboravljeno, braće i sestre. Pogajte u 21. vijeku, kako ima svoje mjesto, i kako moćno zauzima vrijeme i moćno nadahnuje i uvijek u istom govori o vječnom carstvu i o vječnoj svjechlosti i o vječnom životu jer svjetlost svetoga preobraženja svjetlost koja je izbića Božje i izbića Boga čovjeka opasala sve nas to je, braće i sestre, svjetlost Kako reče jedan od savremenih otaca, svjetlost carstva Božije i svjetlost buduće slave svetih ljudi i žena, takvom svjetlošću će i svi svetli da stijaju u carstvu nebeskom. A gospod, da bi ukrijepio svete apostove, da ne posrnu, da ne pokveknu u trenucima stradanja, Prolaze kroz gecimamiju, kroz govgotu, sve do groba, da uvijek drže na pameti i u umnom sjećanju događaj tavorskog bogojavljenja. I mi, braćo i sestre, nalazimo se u vremenu kad je crkva op i obruč se sve više oko nje steže. Po Božjem dopuštenju, zašto? Da bi oni koji nisu iskreni, oni koji glume, oni koji su tu, eto jer ne znaju šta bi drugo radili, oni koji su tu da bi još tužniji bili nemo što jesu, oni koji su tu da bi zabavljali unijelne demo koji im se smiju gledajući kako crkvi traže strasti kako na mjestu gdje je Bog traže serpe, kako u mjestu gdje se vježnost daje, u vrijeme se otimaju i o zalogaj truležni prolazni, kako tamo gdje vlada besmrtnost, smrtni život čuvaju i smije se demon i doje njegova razono da ...u njegovom umilnom prostoru. A ovde, braće i sestre, svjetlost, vječnosti i nada naša. Zato Gospod steže obruč, da sve ono što namirava na srca, a Gospod namire gleda, braće i sestre. I samo Bog zna, mi ovde ne znamo, poziramo, gumimo jedni pred drugima vježbajući neki popožni izgled, prateći te neke modne trendove, su obični modni trendovi, koji se suštinski ništa ne razlikuju od svjetskih trendova, jer je isti duh. Dakle, steže obluču kod crkve, da ne bude liše lako ući u ući o nju, i podiže našu pobožnost, postepeno, ali sigurno to se osjeća, kan i voli stepenu, ispovjedništva, gdje će vjeram trebati da se ispovijeda, braći se sese, gdje neće biti lako kao danas doći do hrama, neće biti lako biti hrišćani, neće biti lako primiti sveto hrštenje, neće biti lako primiti ni monaški čin, neće biti lako ni dolaziti u crkvu. Neće biti lampo ni stajati i primati sve te tajne. Mnogo šta neće biti kao što je danas. Ali po Božjem dopuštenju, jer kad je mirno, svašta uđe u crkvu, braću i sest. Kogo doće, uđe, izađe, dolazi, ne dolazi, vjeruje, ne vjeruje, poštuje, ne poštuje. Klanja se i Bogu, klanja se i mamona. Mada uvijek radi je mamon se dvojici klanja Uvijek je mamon U prednosti Jer Bogu se možemo klanjati Samo svim srcem I zato gospod opušta Bratni sestre I oproč se steže Postepeno I još više će se stegnuti Da bi u crtvi ostali oni Koji ne povjerovaše uzavut Kako kaže apustu Pavle Nego koji imaju temelj vjeru i nade, i ljubav. I koji imaju nadu i utjehu u, u toj vjeri da je u crkvi prisuta isti onaj koji se na gori tavoru preobrazio i pokazao onoliko kako smo mogli da podnesemo u tom trenutku, da je Bog. Ne čovjek, da je Bog. Da je njegovo carstvo, carstvo nebesko da je on vladnika svih braća i sestre, svih angela, da je on vladnika i svetih Serafima i Herobima, da je on vladnika kroz koga je sve stvoren. A kao Bog iz čoveku ljublja i radi našeg spasenja postao čovjek. I onda angeli sveti vide svoga vladiku, svoga gospoda, u ljudskoj prirodi. A mi ljudi na dan preobraženja saznamo po viđenju te svjetlosti i po glasu koji sa neba čusmo da je on sin Boži. Ako je sin Boži, sin Boga oca, onda i Bog vraća i sest. Ali ne samo Bogu, nego i čovjeku. Što je za nas potpuno nova mogućnost, nova situacija. Svjetlost Božja u čovjeku. Svjetlost Božja kroz čovjeka, svjetlost Božja vječna i netvarna u čovjeku, kroz čovjeka, odnosno Bogo čovjeka, ka nama ljudima. A zašto? Da bismo postali Bogovi, braće i sest. Bogu. Su potrebni bogovi, ne ljudi, ma da ljudi je budu ne ljudi ako nisu bogovi. I zato ta svjetlost nije demonstracije braće i sestre, Božije slave samo radi toga, nego projekcija i demonstracija sile koju možemo da primimo i kojom silu mi možemo da budemo. To su nam posvjedočili, braće i sestre, Mnogi svetitelji, mi danas kad govorimo o preobraženju, ne govorimo 5 minuta posle preobraženja, nego više od dvije od dvije hljede godina posle preobraženja. A ta svjetlost je zapristala u novim svetim ocima naše crkva. Ta svjetlost je nadahnjivala svete mučenike u prva tri vijeka, gdje su sa velikim zanosom utrčavali u ogari, Утрчававају страданња, никога се не бојачи, ни царева, ни владара, ни звјери, ни звјерских мућања. Зашто? Јер свјеплоставоцка им је увјевала наду и давала снагу да по таквим страданњим, по оштрецама маћева, по усијаним, железним граделама, preko biljica i oštrih zuba zvijeli da kodaju kao po makovini već duhom preneseni u Carstvo nebesko i treba se zapitamo, braći se odkud to njima, isti je Bog kako da je On mogao tako pogledaj mene, na što liči pogledaj moju vjeru pogledaj moju odnosno na cr pogledaj moj podvišnični evanđelski život, na što to liči a i oni i mi istoga Boga imamo. Istu crkvu, istu blagodat, iste svete tajne. I on i mi hrštani na isti način, milo pomazani istim dukom, pričešljamo se istim tivom istom krlu, a pogledaj neka, pogledaj neka, ogromna razlika, ogromna, zabrinjavajuća razlika, kao da nemamo istoga Boga. To se po životu vidimo. Oni su, braćo i sese, imali temel vjeru. Oni su znaju što vjeruju. Oni su znali što im je ponudjeno i znali su da to ne smiju da izgube. Kratka mogućnost, kratak trenutak u vremenu i vježnost koja se u svakom trenutku drži. Svaka sekunda, braćo i sese, svaki, pre, da ne govorimo o jednom sadu, svaki sad, jedan sad vremena pretunjeni Vječnosti, braće i srste. Je da dan prepun vječnosti. Zašto sveti oci nerado liježu u post. Zašto nerado gube vrijeme u snu? Da ne govorimo o drugim načinima gubljenja vrme. Jer su vječnosti cali, iskupljivali su vrijeme, natapali se tomo bujstnošću. I san svodili na minimum. Neki su špavali po jedan sat, kažu, Arsenije Veliki kaže, dođe, sam dođe, kad se odmori, iti. Takva vlast nad tim niskim potrebama koje su danas postale dominantne u odnosu na vječnost. Zato, braćo i sestre, hrišćani, pravoslavnih. Obruć se steže, ali talorska svjetlost je tu. Od crtve nemojmo da odstupimo. Gospod koji se tamo preobrazio, biće će sa nama i u danima koji doveze Danas je sa nama, bit u danima koji dolaze. Kolikogod bilo teško, kolikogod se svir pravio da je silan, da je moć i da nam je došao glave, kao što se pravio prije 50 godina, Gotovo je sa kraj, katanci, lanci, nema više vjere, nema više crkve, gotovo je manastiri, toliko godina živi, na vječnim temelima postavljeni, dođe mrtav čovek, dođe kostol, dođe prah, pa zatvara i kaže gotovo. Evo vidimo kako je gotovo, braći i sestri. Tamo ni kamen na kamenu, evo sveta liturgija, opet se služi. I to danas, više nego ikad na ovim prostorima. Nikad se novim prostorima, braca i seste, nije služivo Bogu kao što se danas služi. Nikad toliko svetih liturgija. Nikad toliko aktivnih svetih oltara. A prije 50 godina rekli, kraj, potovo nema više. I znamo, stari ljudi ne da ne mogu da vjerujem. Oni su klimali pravom misleći da je zaista gotovo sa crkvom. Pa danas kada gledaju silnu oknovu, gdje ih hramovi gdje se crkva obnalja, oni nemaju šta bez da se poklone gospodu, kroz pokajanje i da shvate silu crkva. A zašto je tako? Zato što je Bog tu, braći se, vječni Bog, besmrtni Bog, vlagi ka sviju, gospod nad gospodarima, Oni u crkvu zgotu vjeru modeta, da i ne možemo da se prošimo. Šta god najite vjeru modeta da svetlostu i primamo, braći i sestre, kroz svete tajne i vrlinski život. Bez koga sama tajna i prisupanje njoj neću donijeti plod. Treba sa su dočistiti, treba strasti iskoreniti, pogoke Dušu i tijelo, da bi smo mogli da primimo svjetlost čistu u Božavuću. A ona je tu i daje se, braće i svjeske. Gospod jedva čeka da je da. Neprestano gleda ima li tko da je primi, braće i svjeske. Iđe god se pojavi i ove interesovanje sa svim nebeskim silama, gleda da pomogne tom čoveku da otvori srce da uđe u njega svjetlost vječna. Nema kod srbičnosti, braći i sred, Bog hoće da daje. Ali mi kao srbični nećemo da je primimo, to je svjetlost carstva nebeskog, svjetlost gdje vlada ljubav, braći i sred, velika ljubav prema svima. Zato borimo se protiv gordosti, iskorenujemo jeboizam i kao posledicu Imaćemo svjetlost u srcu, svjetlost Božju, a svjetlost Božja je ljubav Božja. Da ljubimo jedne i druge, kao što nam je on zapovjedio, da možemo tom svjetlošću i u njoj Boga da vidimo, da bi smo mogli istinski da ga zavolimo. Jer bez te svjetlosti, braćni srst, Boga kvedati nećemo. Boga vidjeti nećemo, Boga zavoliti nećemo. Ne možemo ga zavoliti. I to što budemo mišljali da smo vidjeli, nije to Bog, nije to Hristos. To je vlaž, to je imitacija i to ne može da se voli. A svjetlost, tavolska nam otkrila Boga i daje nam silu da ga volimo. I da mu služimo držajci se njegove volje, držajci se njegovih svetih i životvornih zapovjest. I po mjeri ljubavi i otvorenosti ka Bogu i bližnje, svjetlost uvezi u nas, a uvezeći braći i sestre ušlo je carstvo nebeslom. Takav čovjek je vaskrsel dukom i srcem prije smrti djevesne i prije drugog i opšteg vaskrsenja. Jer do vaskrsenja iz mrtih umno ili umno srdešnog vaskrsenja mora doći braći i sestre prije smrti. I svakako pri opšteg vaskrsenja, na dan opšteg vaskrsenja, biće će potvrđeno samo ono što se u vremenu desio. Ako si u vremenu vaskrsel srce i na taj dan vaskrsmućeš u život vječno, ako si vrijeme polotračio, ako si ga iskoristio da bi umoro, i ako si u njemu umro, drugo i opšte vaskrsenje izmrti, bit će vaskrsenje na sud i na muku vječnu, braću i srste. Zato ne gubimo vrijeme, prepoznajmo ga kao mogućnost, u bremenu prepoznajmo vječnoga Boga, a njega obavezno u crtvi, a u Crkvi u svetim tajnama, a među svetim tajnama, posebno mjestu u svetloj liturgiji, priđimo, pričešujemo se, primimo svetlost i na taj način uđimo i upusimo sladost, Carstva Nebeskovi, u kome daj Bože svi da se nađemo molitvama presvete Hladićice, svetih slavnih i svih, svehvalnih apustola i svih svetih. Amin Bože daj.